Radio Krásné sváteční odpoledne ze sobotky z městečka pod Humprechtem vám všem přeji. A musím říct si, že tady u toho stolu zatím sedí se mnou jediný host, protože my jsme se domluvili, že přednost dostane to starší výročí a to se týká zámečku Humprecht. A proto tady mohu přivítat Kastelánku zámečku Humprecht, Dagmar Fámnerovou Dobrý den. Dobré odpoledne, já přeji krásné červencové odpoledne všem posluchačům. Já děkuji za ně a hned se ptám, protože vím, že právě teď se něco na Humprechtě děje a že vy se tam musíte vrátit, proto jste první na řadě. Tak nám řekněte, koho tam dnes můžeme potkat u vás. Dnes mohli návštěvníci na Humprechtě potkat krásné krojované sobotecké baráčnické tetičky a dokonce i e, krojovaný svěráz v mužském předvedení. Máme tam krásných několik mužů a je to vlastně jedna z akcí, které jsme připravili k letošnímu 340. výročí Humprechtskému, protože v roce 1666 začal nad sobotkou vyrůstat zámek, který o několik málo let později dostal jméno Humprecht. A vlastně v tomto výročním roce jsme nachystali několik drobných akcí, mezi ty větší patří právě dnešní krojované odpoledne ve sváteční den. Ale já vím, že to není jediné výročí, které se vztahuje hmm. k tomu letošnímu roku a týká se zároveň zámečku. Ano, Humprecht nejenom slaví 340. narozeniny, ale také před 80 lety v roce 1926 bylo podle první pozemkové reformy rozhodnuto, že zbytkový statek Humprecht i srujnou zámečku Humprechtu připadne městu Sobotce, takže to je také takové další malé humprechtské výročí. A my jsme si tady slíbili ještě dříve, než jsme začali s přímým přenosem, že pozveme i na další akce, které, které se chystají k těm výročím zámečku. Kdy můžeme přijít příště? <laughs> tak věřím, že pro návštěvníky se, jsme se snažili zpříjemnit atmosféru i tím, že vlastně jsme po celou sezónu zrušili polední přestávky, takže návštěvníci prakticky od těch 9 do 4 hodin či do 5 hodin odpoledne můžou na Humprecht přijít a prohlédnout si ho. A z těch akcí, o kterých jsem mluvila, že už jsme jich měli několik, tak vlastně v blízké budoucnosti v sobotu máme kon koncert, skupiny Irish Dew od půl osmé. 29. července máme noční prohlídky, kostýmované, živé obrazy a vlastně jsou na téma humprecké apokryfy, takže myslím, že se návštěvníci dozví opravdu pravdu. Co je podle vás, podle vašeho názoru na tom zámečku nejzajímavější? Co je skutečně pozoruhodné? Co považujete za jeho největší přednost? Těch věcí asi je opravdu hodně, protože myslím, že by se těžko hledal zámek, který by vypadal podobně jako Humprecht. Humprecht je asi opravdu jenom jeden a myslím, že má nádhernou atmosféru. To právě by návštěvníci mohli prožít a zažít při těch nočních prohlídkách, protože ty jsou hodně autentické. Na zámku vlastně není zavedena elektřina, takže ty noční prohlídky jsou opravdu při svících, což je sice trošku nebezpečné, ale snažíme se to alespoň občas, tedy jednou za rok nebo za dva tedy zpřístupnit takovouto atmosféru a těch zajímavých věcí je mnoho, mnoho krásná akustická hodovní síň nebo zajímavé pověsti, které se týkají samotné stavby zámečku, nebo půl, měsíci na, půl měsíce na špičce Humprechtu a dalo by se dál pokračovat. Kdo zná sobotku, kdo z vás, kteří nás teď poslouchají, tady byl nebo sem míří, eh, tak si nemůže nevšimnout, že eh, ta sobotka leží v nádherné krajině, je vlastně už v českém ráji a ten zámeček je romantickou dominantou a dokonce se k němu váže i takový romantický příběh, toho, k tomu vzniku zámečku. Můžeme ho připomenout? Tak jedna z nejhezčích pověstí o vzniku Humprechtu vypráví, že zámek byl postaven kvůli manželce, zakladatele, krásné Italce, Dianě Marie, Marie Hipolity da Gazoldo. Tato dáma prý ve své době byla nejkrásnější ženou střední Evropy a tento zámek byl postaven kvůli ní jako malý dárek k svátku. Takže já během prohlídek trošku jízlivě dodávám, že pro dnešní muže by to mohl být zdroj inspirace, jak by měly vypadat malé dárky k svátkům. Ovšem samozřejmě že mě hned dodávám, že ta skutečná historie byla trošku složitější, neboť v Černínově se dokonce i rozvedli, což bylo v 17. století hodně zvláštní, ale ta pověst je určitě moc krásná, takže pořád na ní vzpomínáme a návštěvníkům je říkáme. No ale já vím, že nás čeká ještě jedno takové překvapení nebo doplnění historie z hlediska badatelského. Vy jste říkala, že se snažíte doplnit taková ta bílá místa, která ještě neznáte a že by se to mohlo povést už v letošním roce, že by se návštěvníci mohli seznámit s novými skutečnostmi. Ano, vlastně v roce 1966, v roce třístého výročí zahájení stavby Humprechtu byl vydán, bylo vydáno zvláštní číslo z Pravodejš rámkovy sobotky o různých zajímavých momentech v historii Zámečku. Ten, to mimořádné číslo bylo uděláno velmi krásně a my bychom chtěli na něj navázat, protože za těch 40 let se zase objevily různé nové informace, nová bádání. Vlastně 10 let Zámeček patřil památkovému ústavu v Pardubicích a podařilo se vlastně dát dohromady různé stavebně historické průzkumy a další věci, takže s těmito věcmi bychom rádi uh, seznámili všechny přátelé a zájemce o Humprecht. Tak to rádi posíláme dál, ale já se vrátím zpátky k tomu přání narozeninovému. Já už jsem vám to říkala několikrát. Mně zkrátka ten Humprecht vždycky připadá jako narozeninový dort a teď se to dvojnásob hodí. Samozřejmě ty svíčky s těmi musíme být opatrní, když sobotecký místo starosta je hasič. A tak by to třeba nemuselo dopadnout tak špatně, ale přesto, co bychom dobrého popřáli zámečku Humprech do dalších let a hlavně, co vás třeba trápí, co byste si přála, aby se změnilo, aby se ten Humprecht ještě více vyloupl, aby ještě více potěšil oči návštěvníků. Samozřejmě těch věcí, které by člověk rád zlepšoval, je mnoho. My se snažíme alespoň postupně v rámci tedy možností na zlepšování pracovat. Zahájili jsme vlastně opravu tarasu přímo u zámku. Bohužel ty finanční prostředky nejsou úplně dostatečné, ale věřím, že se nám podaří získat další prostředky, abychom to mohli v brzké době tedy dokončit, protože všichni, kteří tedy opravu viděli, tak vyslovili většinou pochvalu, že se nám daří ten Humprecht zkrášlovat správným směrem. A mohla bych pokračovat vlastně o úpravě lesoparku, pravidelné e, drobné údržbě a tak dále. Takže těch věcí by bylo hodně a jenom si přeju, aby stále okolo Humprechtu bylo hodně takových lidí, třeba jako jsou ti dnešní baráčníci, kteří Humprechtu k narozeninám vlastně pomáhají e, ozvlášňovat e, prohlídky a tím pádem vlastně i návštěvníkům připravují nějaké další zajímavé drobnosti které určitě potěší, nejenom je. Zdravíme je. Děkuji Dagmar Fáměrové, Kastelánce zámečku Humprecht u sobotky a ona vám teď ještě návdavkem předá tu provozní dobu, kdy tam prostě můžete přijít a popřát zámečku k narozeninám. Děkuji. Eh, tak Humprecht je teď v letních měsících v červenci a v srpnu otevřen od 9 do 5 hodin. V pět hodin začínají poslední prohlídky a ještě jednou vás moc zvu v sobotu na Irish 20. 29. července na noční prohlídky a 5. srpna na koncert Linhy Singers. A od 20. července máme otevřenou věž a budeme tam mít výstavu paličkované krajky paní Daniely Fickové a jejich žáků. Takže Humprecht bude zpřístupněn od sklepa až na půdu. Děkujeme za pozvání. Já teď předám slovo do hradce, kde by mistr zvuku Jiří Václavíček měl pro nás mít připravenou nějakou příjemnou muziku. se utírá Holubí písení v uších bez ač ze Sobotky přímo ze Soboteckého náměstí Míru a musím říci, že je to dvojnásob symbolické, protože my teď sedíme v tom improvizovaném studiu přímo před Črámkovým domem a já za chvíli představím své hosty, ale ješ ještě, jestli dovolíte, tak bych tady přečetla z té pamětní desky, že v tomto domě se v lednu roku 1877 narodil národní umělec Fráně Šrámek, básník mládí a neohrožený bojovník hmm. za lidskost. A kdybyste ho viděli dnes, tak teď právě má na sobě cedulku s nápisem Nemám povolení, to už je několikátá cedulka. A to jsou takové ty šprýmy, které si myslím, že k tomu uh, festivalu patří. A že by zkrátka tady měli být. Ovšem ty názory se samozřejmě různí jako všude. Tak, a to už jsem napověděla, že my dnes vysíláme e, z festivalu Šrámkova sobotka, z festivalu Českého jazyka, řeči, literatury a poezie. Připomínáme si 50. výročí tohoto festivalu, proto tady dnes jsme já tady mám sebou našeho technika Tomáše Dražka, který se postará o to, abyste dobře slyšeli a aby všechno bylo v pořádku. Předem děkuji. A teď už je na řadě představování hostů. Tak tady za rohem, za sloupem přišlapují dva mladí muži a ti dostanou slovo už za chvíli. Není to protekce, ale je to proto, že uvádějí další pořad, o kterém vám za chvíli řekne tady host po mé pravé ruce Drahomíra Flodrmanová. To je vedoucí střediska městské kultury v Sobotce a vlastně, Pořadatelů. Dále tady s námi sedí pan Aleš Fetres a já musím říci, že je to pamětník a pravidelný účastník šrámkovských festivalů a také publicista a náchodák. Hned vedle něj ve slamáčku sedí muž, který to tady za chvíli rozezní, je tady s kytarou, je to Jiří Hlobil a já bych řekla, že už jsem ho tady v sobotce viděla mnohokrát, tak prosím... 20krát doplňuje, tak už má co říci. Vedle něj sedí Jan Bílek, je to archivář a i jeho se Sobotka významně dotýká, protože si představte, že právě zítra bude mít narozeniny. On se totiž narodil přímo během Šrámkovského festivalu, ovšem už před několika lety, nebudeme prozrazovat dál. A vedle něj sedí učitelka, organizátorka exodů a spolupořadatelka Šrámkovských festivalů Marie Sekerová. Všem vám přeji dobrý den a ty dva mladé muže představím hned, jak na ně dojde řada. Takže Drahomíra Flodrmanová vám řekne, co probíhá právě teď, v tuto chvíli. Tak právě teď se nám účastníci přesouvají do tohoto šrámkova domu, před kterým sedíme, aby se zúčastnili semináře k poslechovým rozhlasovým hrám. Tak a teď už bych potřebovala ty dva mladé muže, už jsou tady a já vám je teď představím. Je to spoluzakladatel první redakce Splavu, Josef Šlerka, který dnes je už v přípravném výboru festivalu a v tiráži Splavu ho nenajdete. A je tu s ním jeho kolega Lukáš Novosad, který má na starosti, tak jak jsem si to tu napsala, přednášky, které připravuje Splav. To nám určitě brzy vysvětlíte. Nejprve se zeptám pana Šlérky. Vy jste před sedmi lety tuším začínal v redakci zplavu. A teď by bylo na čase, je to před sedmi lety, teď jste se zamřali. Před 8 zamrač... před osmi, před před osmi. dokonce. Jak ten nápad vznikl? Proč k tomu vůbec došlo? No, tak v, došlo k tomu v podstatě, protože se tvrdilo, že tady žádný časopis vydávat nejde, tak jsme chtěli ukázat, že jde. A jde? Já ho tady mám před sebou na stole, udělali jste mi radost, ale ono to je dáno i tím, že ten festival je o řeči a tady vlastně v té hlavičce toho letošního časopisu nebo toho letošního, těch letošních novin dá se říci, je ukázka ze záznamu zvuku, tak jak my ji rozhlasáci stříháme, tak to mě potěšilo, děkuji. A pojďme se vrátit zpátky do historie, když jste tady začínali, jaké byly podmínky? Podmínky byly v zásadě bojový a takový jako asi musí zůstat a takový jsou vlastně pořád, že? že máme tu základní techniku, používáme otevřený software, aby jsme nekradli žádné autorský práva a snažíme se prostě na kopírkách vytěžit z minima maximum. A asi ten největší rozdíl oproti těm minulým letům je ten, že ten časopis začínal původně trošku na okraji, víc byl jako glosující, dneska už je spíš takovej až příliš většinovej a příliš málo prostě kontroverzní. Je to možné? No, přečetla jsem si jeden článek aktuální, tam se to už objevilo, ale zase bych neřekla, že, že jste úplně umírnění. I když změnilo se to určitě. Oproti těm prvním ročníkům, které jste vydávali, tak se to změnilo. Kdo v té redakci vůbec působí? Kdo tam je? To je spíš otázka na, na Lukáše. Lukáše Novosada, je to tak? Tak prosím. V současné době tam působí převážně studenti bohemistiky nebo filologických oborů Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty tamní. A to je tak asi sroba všechno. I přátelé, je možná ještě někteří. Mm -hmm. To je, to je právě asi ta největší změna, že my jako v těch prvních letech jsme byli takový spíš jako hraví a e, agresivnější, protože ta první, ty první ročníky e, nebyly ještě tolik složený s bohemistů, byly spíš složený s lidí, kteří měli rádi poezii, ale nebyl to nutně jejich povolání a job. E, a teprve vlastně ve chvíli to vzali do rukou ty filologové, tak to udělali spíš takovej uhlazenější časopis. Mm -hmm. Co tam všechno najdeme ve splavu? pravidelný úvodník, rozhovory, recenze, kritiky, jídelníček, ten se nesmí zapomenout zmínit e, nějakou festivalovou hru a studie menší. Mm. Pan Šlerka doplní? Já bych chtěl jenom doplnit, že, že Splav není, není v zásadě jenom jako časopis. Splav je dnes už jako součást toho festivalu, je občanským združením a určitou platformou a je jedním z lidí, co sem jezdí. Vedle nás jsou tady prostě jiné skupiny. A my představujeme vlastně zájem spíš lidí, kteří vidějí ten festival jako hravější uh, festival, na kterým lidi hodně, hodně pracují sami, kde dělají vlastní činnosti. A samozřejmě jako je to náš zájem a ten se snažíme hájet a je to jeden z proudů. Každý mm -hmm. se tady asi najde svoje já bych tomu možná jenom doplnil, že splav se vlastně stal regulérním spolupořadatelem toho festivalu. Odtud možná to, jak jste zmiňovala ty přednášky, protože většinou je to z našeho oboru, tak se snažíme vybírat přednášející a zajišťovat je. Ale není to jenom o tom. Podílíme se prakticky na všech programech nějakým způsobem. Ale nejenom my. Je to záležitost více. Třeba se nosíme bedny. A nebo nosíte také bystu šrámka, kterou pak ztrácíte? Já jsem to vás jsem viděla jsem rád, že se to připomněla. Ano? Já bych chtěl poprosit tato cestou všechny, co jsou jako urádí. Někdo nám tady předevčírem sprostě ukradl a já už tuším, kdo. Bystu frání šrámka. A chtěl bych ho poprosit, aby ho vrátil, dokud má jako čas. Protože až se šéf-redaktor současnej Jan Chromí rozlobí, tak bude, bude zlý. Tak vyhlašujeme pátrání, ale vy nám řekněte, vy jste patřili k takovým těm radikálním, nebo vy speciálně k takovým těm radikálním členům té první redakce. Jak vy vidíte ten e, festival v kontextu té doby, v jeho vývoji. Je to podle vás čím dál tím lepší, ne, nebo ne, naopak? Já vás musím zastavit, protože nic z toho není tak, jak říkáte. Děkuji. Na to, aby člověk tady byl radikální, stačilo mít jako trošku jenom jiný pohled, který my jsme se snažili naplnit tím, že jsme do toho výboru vstoupili, což je legitimní postup, který člověk má, má udělat, když se mu něco nelíbí. Čili ono jako radikalita je špatný, špatný, špatný termín. Uh, ne, tak jako podíváme se na to opravdu objektivně. Ten festival probíhá letos po 50. My jsme na ním osmím rokem, to není ještě ani jedna, ani 20% toho konání. A ten festival jako vždycky bude nějakým způsobem vyjadřovat duch té doby. A, uh, jako je doba, kdy je třeba hodnoty hájit a být velmi konzervativní, protože prostě tou dobou se ty hodnoty nehájej a někdo je musí prostě uchovat dál a pak přijde doba, kde je zapotřebí to znovu otevřít, aby se to provětralo. My jsme přišli ve chvíli, kdy už se podle našeho názoru ty hodnoty hájily příliš dlouho a kde bylo zapotřebí tomu trošku dát e, novej dech. Ale úctu si samozřejmě zaslouží i ty lidi, co tady předtím hájili ty hodnoty, e, ty češtiny, ty poezie kterými jsme tak trošku rozpohybovali zase jinam. Mm -hmm. Já jsem zvědavá, co vy budete hájit za 20 let. Docela jsem My se Doufáme, to těší. <laughs> že přijde někdo po nás, kdo, kdo, kdo dostane nás jako do úzkých a bude nám nadávat. To se konečně něco stane zase. Bych ještě rád, dodal, že to je ještě jedna důležitá věc. Pokud by někdo nám jako chtěl pomoct, jako, tak samozřejmě ať se obrátí, protože každá ruka je, je dobrá. A najde na, o nás informace na www.splav.cz A rád bych řekl, že ještě došlo k jedné velký z něj. My jsme začínali před osmi rokama jako šestičlená skupina lidí. Dneska je nás kolem 30 a už dávno, nejsme jenom lidmi, kteří dělají časopis a kteří se věnují Šámku se vydáváme měsíčník o světové literatuře a tak dále. I to. Je Určitě posun, že dřív jsme byli koncentrovaní na celý rok vlastně na tu jednu akci a kdy jsme sem přijeli, jak jsme se potřebovali vyřádět, ale letos už se tak jako, jsme spíš zřízený po tom roce už tady spíš tak odpočívám. Hmm. A vy se ani nevyřádíte teď u mikrofonu, protože vy musíte za chvíli odejít, přece jenom uvedení rozhlasové hry nepočká, ale teď vidím, že Jiří Novosad drží mikrofon, tak určitě ještě Lukáš, dí... ale... Lukáš Novosad pardon, drží mikrofon, takže vám určitě ještě něco řekne. Já jsem doufal v nějakou otázku, ale hm, samozřejmě. Můžu vám říct, co si budete přát? Například to, že sobotka je nejbáječnější festival, který momentálně máme v republice. Ale Lukáši, neřekla bys mi, kde je ta bista? To vůbec nechci slyšet, ale pokud... Wanted chramek. Pokud chcete otázku, tak se vás zeptám, uh, už za sebou nějaké přednášky máme, uh, které z nich uh, připravil splav? Všechny. Všechny. To Všechny. můžeme třeba některé připomenout. Jste... Dneska bylo tabu v jazyce, co měl pan brněnský, pan profesor Radoslav Večerka. A zítra bude mít pražský doktor Tomáš Duběda e... Teď to přesně nevím, jak se to jmenuje, fonetiku eh, v kontextu známých i neznámých jazyků. Mm -hmm. a... Jak jsou účastníci spokojeni, na to se samozřejmě budeme ptát přímo jich, takže já samozřejmě spěchám ne kvůli sobě, ale kvůli vám, proto jsem si netroufla, otázek by se našlo víc, dokonce tady mám citáty ze Splavu a ty se sem už zřejmě nedostanou. Já myslím, <laughs> já myslím že byste mohla zacitovat trošku, aby si posluchači bylo, udělali, vlastně co jste si úplně... vybrala vy a posluchači by měli představu o tom, co se ve Splavu děje. Tak já jsem si vybrala jednak úryvek tady, který tady má paní Flodermanová, protože mě zajímalo, že jste jí pustili ke slovu a že ona se vyjádřila, tak si myslím v tom tak duchu nás té, od... té současné doby, takže paní Flodermanová se k tomu za chvíli vyjádří, to už tady ale asi nebudete, ale já jsem si tu napsala, proč vůbec ten splav vznikl, jestli to teď najdu. A vlastně ještě jednu věc tu mám, a ta se týká úvodníků k narozeninám Šrámkovi Sobotky. Jestli mohu si dovolit citovat, je to od Jana Chromého, člen redakce, zřejmě možná šéf, šéf, šéf Tak, takového, takřka požehnaného věku, jen tak některý festival nedosáhne. Je nám proto ctí použít závěr úvodníků, jenž se podle společnosti GEM v českých médiích prakticky neobjevuje. Sobotka, šťastná to žena. Tak někdo to může brát jako kliše, ale vy jste chtěl říci? Si... No, ono to je složitější, no, protože ta feminizace teď sobotky je naprosto úžasná, protože drtivá většina jako jsou samozřejmě ženy. Ženu má, ženy má v symbolech a ženy je tu skutečně plno. A samozřejmě odkaz k té babičce je tam tak trošku jako na schvál, ale já myslím, že sobotka je v zásadě šťastná to žena. a s řečeno se šrámkem, žena má úrodný a doufejme, že se z toho narodí spousta nových věcí. Já myslím, že... Ostatně to je jeden z důvodů, proč splav vznikl a proč sem všichni jezdíme. A to je ta všudy přítomnost žen v tomto městě při tomto festivalu. Jsme si tady oba dva našli třeba manželky. Tak pánové, ať vám i do budoucna... jeden jsme <laughs> ať vám i do budoucna štěstí přeje nejen pokud jde o ženy. Tak. Děkujeme. Já také děkuji. Uh, to byl Josef Šlerka a Lukáš Novosad, Teď už je to všechno v pořádku, zástupci splavu, ale vlastně i zástupci pořadatelů. Tak a my se vracíme sem zpátky, já bych vám ráda připomněla, že jsme na soboteckém náměstí, že tady společně oslavujeme 50. ročník festivalu Šrámkova sobotka. Já tady mám ještě řadu dalších hostů a byla bych ráda, aby se na ně dostalo. Ale protože si teď potřebuju trochu vydechnout, přece jenom s těmi redaktory to není tak jednoduché, když s nimi člověk hovoří, čekala jsem to horší... Tak bych teď předala eh, slovo, anebo spíš tón, bych předala Jiřímu Hlobilovi, doufám, že jsem nespletla jméno, a jeho kytaře. A já si myslím, že to bude asi taková ta festivalová hymna, nebo to bude něco jiného? Je to na vás. Tak, eh, tak já samozřejmě rád tady zahrají, ale mám tady eh, velkého zpěváka. Pana Aleše Fetrse, který e, má asi právo se mnou zpívat, protože má nejhlubší a nejsilnější hlas. A představte si tuto hybnu, že zpívá třeba 30 lidí najednou a stojíme při tom pozoru, je nám hezky a ctíme vlastně tento krásný kraj a festival slova a hum umění. Hezky jste to řekl teď schválně, jestli to i tak hezky zaspíváte. Budeme žádosti. No, teď tu letí letadlo, jezdí tu auta, ale my se pokusíme to je kouzlo živého vysílání všechny zvuky přijímáme snám já jeden krásný zámek nedaleko nám, a v tom zámku žil lovčáček měl překrásného syna a v tom zamku žila, pana, žila panna, ta, ta ovčáčka milovala, milovala. psala jemu v tajnosti, v plné milosti. Přiť ovčáčku časně z rána, dřív než bude svítatí, půjdeme spolu do hajíčka, tam se budeme líbatí. Do hajíčka zeleného, zeleného, tam je ptastva všelikého, všelikého, tam já ráda chodívám, protože tě ráda mám. snažili jsme se tleskat, co nám síly stačily. Děkuji Jiřímu Hlobilovi a děkuji Aleši Fetrsovi. Za chvíli už nebudu jenom zpívat, ale také hovořit. A přišla jsem zpátky Drahomíra Flodrmanová, které plaváci uvolnili židly, tak se můžeme podívat na to, co se v tom splavu objevilo a co by mě také zajímalo. Tady jsem si ten úryvek vzala, protože oni se vás ptali, jestli je tady nějaké zlepšení, nebo jestli je to pořád, řekněme, Nedokonalé. A vy jste odpověděla, že je to stále nedokonalé v úvozovkách. Někteří již pochopili, že nastupující generace je jiná, že Šerámkova sobotka je už o něčem trochu jiném. Přetrvávají však stále názory na dřívější účastníky. Jak pak jste to myslela, paní Flodrmanová? Tato otázka byla položená ne ke vztahu účastníkům Šrámkovy Sobotky. Tady si myslím, že se snažíme dávat kolektiv dohromady, ač tu mladší nebo starší generaci, že účastníci festivalu spolu vycházejí velice dobře, ale tato otázka byla míněna asi směrem k soboteckým občanům. Ano. Protože tady prostě ta léta, léta přetrvává takový názor, že Šrámkovci prostě jsou trošku odlišní a že je to něco jiného a řada občanů. Dá se říct, že soboteckých na ně nekouká zrovna. Moc hezky. Myslíme si, že ten stav se sice lety malinko mění, ale že, jak jsem říkala, je stále ještě nedokonalý, protože ještě přetrvávají některé pozůstatky toho dřívejšího režimu a někteří ještě na ty účastníky koukají trošku s nadhledem. Mm -hmm. Jsou tady i mezi námi někteří občané, kteří si myslí, že se třeba do financování Šrámkovy Sobotky vkládá hodně peněz a podobně, ale můžeme říci, že v posledních letech financování je hodně z našich vlastních prostředků. Studenti si financují stravu, ubytování, na kulturní pořady získáváme řadu grantů, takže si myslíme, že jsme pokročili již někam ku předu. Mm -hmm. Já schválně, ještě dříve než festival začal, tak jsem tady otáčela anketu a vybírala jsem si samozřejmě i tu nejstarší generaci bývalé účastníky, kteří skutečně poctivě chodili dříve na všechno, koupali se v té kašně tady na náměstí, vzpomínali na to, jak se prospívávali až k ránu a povzdechli si, že to už není takové, ovšem tu recesi vždycky tvoří lidé, tak, tak na nich to je těžko, to mohou organizátoři zorganizovat, to by byla docela hrůza. Pak jsem oslovila i mladou generaci a tam mě to trochu zamrzelo, protože oni jednak vůbec neměli přehled o tom programu a jednak říkali, že v podstatě mladých lidí se to ani moc netýká, že je to ani příliš nezajímá. Je to skutečně tady takový obecný trend? Je to tady takový skutečný trend a jediné, čeho my se do budoucna i bojíme v přípravném výboru, že řada soboteckých prostě organizátorů od odešla již z přípravného výboru a nemáme nastupující generaci a někoho, kdo by v té organizační práci, která opravdu si žaduje hodně času, kdo by tady pokračoval v těch pozdějších letech. Tak si myslím, že tohle je ten největší problém toho organizačního řádu, ty sobotky. Jinak si myslím, že prostě, jak jste hovořila tady o recesi, tak recese byla vždy, pokud, jak jste se zmínila, že i naš rámko vysí dnes již třetí cedule, tak já si myslím, že ta recese tady bývala vždycky a že třeba i ta starší generace, která se dnes roz, rozhoduje roz, rozlobila, dá se říci, <laughs> na recesty, recesty právě, no. <laughs> <laughs> takže to dělali taky, ale v něčem trošku jinak, že jo, ale taky to prostě dělali. Já si mm -hmm. myslím, že když je člověk mladý, tak ty nápady má trošku odlišný a on časem taky vyzraje. Mm -hmm. Říká Drahomíra Flodrmanová, která tady u našeho rozhlasového stolku zastupuje vlastně hlavní pořadatele Středisko městské kultury v Sobotce. Byli jsme v přítomnosti, podívali jsme se krátce do minulosti s těmi zástupci z plavu, ale já bych se chtěla dostat ještě více do těch let minulých. A mám tady další hosty. Po mé levici sedí, jak už jsem říkala, Marie Sekerová, která je organizátorkou Exodu. Někdy se říká Exod. Z té na konci, ono je to zde na konci, a já bych vás poprosila, abyste to teď našim posluchačům vysvětlila, kdo je vůbec organizován v této skupině. No, exod znamená exkurze odbory, také se tomu říká exkurze vzdělávací základna. A ty odbory, no protože e, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství e, prostě je vrcholným orgánem, který, který zastřešuje tyto základny. Není jenom v sobotce, ale jsou po celé republice. Mm -hmm. V současné době trošičku je problém s tím, že na řadě škol se ruší ty odborové organizace jezdí učitelé a prostě naříkají, že teda tam tu organizaci nemají. Ale to tom, myslím, tady není potřeba mluvit teď. Podívejme se tady, kdo tvoří ten exod... <laughs> No, to je docela příjemné, protože účastnici té základny e, jsou z nejrůznějších stupňů škol. E, faktem je, že převládají učitele základních a středních škol, to je asi tak na půl, ale sem tam se objeví i učitelky z, z, z mateřské školky někdy. Mm -hmm. a, co tu... a samozřejmě pedagogové z vysokých škol, tady jsou také zastoupeni. A co tu děláte? Jaký je váš program? No, to je docela jednoduché. Jezdí sem češtináři, učitelé českého jazyka. Ti sem jezdí, protože se tady dále vzdělávají a... a je to pro ně takový... Jednou jsme dělali takovou jako anketu a je to pro ně jakýsi postgraduál, jo? postgraduální studium, protože mají možnost během toho týdne uh, načerpat tady spoustu vědomostí a uh, seznámit se prostě s vynikajícími osobnostmi třeba se spisovateli nebo s osobnostmi uh, z dalších oblastí kultury. My třeba uh, samozřejmě především přebíráme program Šrámkovy sobotky, to znamená ten osvědčený program uh, dopolední přednášky vysokoškolských pedagogů, tedy opravdu uh, odborníků na, na slovo vzatých a Potom také kulturní programy večerní, jo, který, které dává dohromady celý přípravný výbor. No a bylo dobrým zvykem, že ta odpoledne jsme věnovali vycházkám po kraji, aby tedy ti účastníci, kteří přijedou z nejrůznějších oblastí republiky, se seznámili tedy se Šrámkovým krajem. A při těch procházkách jsme si všímali přírody, ale uh, navštěvovali jsme také takové ty chalupáře, takzvané, kteří tady je v Českém ráji velice mnoho, takže no prostě byli jsme v ateliéru Komárkově, byli jsme u paní Maciuchové a že byli jsme za grafičkou Danielou Havlíčkovou a, a hercem městských divadel Pražských, Miroslavem Masopustem, za panem doktorem Špačkem, bývalým určím prezidenta republiky a tak dál prostě. Mm -hmm tak možná pro představu posluchačů by to stačilo, já jenom doplním, protože oni si možná neumějí představit, jak je to tu zorganizováno, tak kromě exodu, tady jsou i samozřejmě studenti pedagogických a filozofických fakult z celé České republiky, to jsme na začátku neřekli. A protože my jsme se dostali do té historie zase jenom kousek, tak teď si uděláme takovou pauzu poetickou, protože festival Šramkova sobotka, to je i poezie, to je mluvené slovo, to je krása českého jazyka a já poprosím pana Jiřího Hlobila, aby nám zarecitoval nějaké verše a tuším, že autorkou je Draga Zlatníková a právě její sbírka Návraty se tady prezentovala předevčírem. Tak máte slovo. A my jsme jako studenti sem jezdili recitovat, pak jako kantoři. Já to asi jenom přečtu, protože na náměstí je těžké recitovat. Oslovování Šolcova statků. Plameni v krbu nepohasni S tebou je milost, s tebou jsme krásní Ty zvonku cinky na pozdrav A nikdy na smutek Ať dlouho bledne hvězdní splav V tom, kdo neutek Vy z zaslíbené vínu dávíte přátelství a jas Lavice neznejte hořkost z plínu A prázdno po někom z nás Plameni v krbu nehasní. S tebou je milo, s tebou jsme překrásní. Ať schůdky nikdy neosyří, okna, dveře, pavlač a záparaží, Ořech, ať laskavý stín šíří, ať za úsměvy hostů smutky se vydraží. Plameni v krbu, zdlouhavě hasni, zůstaneš v nás, zůstanem krásný. Děkujeme za verše. Posloucháte přímý přenos ze soboteckého náměstí. My si připomínáme 50 let festivalu Šrámkova sobotka. Mnoho času už nám nezbývá a tak se musíme posunout dál. Ale když vy už jste měl slovo a recitoval jste verše, řekněte nám tedy 20 let sem jezdíte do sobotky a na ten první dotek s tím festivalem si vzpomínáte? Velice moc, byli jsme sem pozváni vlastně na soutěž pedagogických fakult, poznal jsem tady skvělé lidi, možná, že mě to ovlivnilo i v další cestě, že jsem se stal kantorem na střední škole literatury a jezdím sem kromě vojny a jednou, když jsem byl nemocný každý rok, protože ta parta, která tady je, jak řekli mladí splaváci, to je festival, který nemá obdoby a mám dojem, že si zaslouží jako velké podpory. Tak děkujeme, pan Aleš Fetrst také za vzpomíná. Sice se tady vzpomínalo na jeho pád o řešáku právě u Šolcova statku, o kterém byly ty verše, to jsme neřekli, ale já myslím, že za vzpomíná i jinak, protože je na co, vidíte? No samozřejmě, že je na co, protože jako. Mladičký pedagog, dnes stařičký důchodce. Jsem tady byl poprvé v roce 1967 na jedenácté šrámkově sobotce a dneska je 50. šrámková sobotka. Kdo umí odčítat, tak si spočítá, že to je v podstatě po 40. Samozřejmě jsem taky párkrát vynechal. Koho byste chtěl připomenout z průběhu těch let? Děvče zlaté, to by bylo jméne. Samozřejmě, že už kolegyně Bilko a připomněla univerzitní profesory. Víte, to, to je zajímavé. Když jsem sem přijížděl poprvé, tak přednášeli pání profesoři, kteří mě učili na vysoké škole. Felix Vodička, Alois Jedlička, což jsou jména skutečně významná. No pak najednou Tito páni už odešli a přicházeli vrstevníci moji, třeba Aleksandr Stich je zhruba, byl zhruba stejně starý se mnou. No a teď tu přednášejí, přednáší generace našich žáků. Ale ta šramková sobotka má ještě další kouzlo. Víte, ono je fantastické. Geniální nápad byl to udělat na začátku července. Ten aktivní pedagog, ten aktivní kantor rozdá 30. června vysvědčení Víde domů, odpočne si, a vlastně si ani neodpočne a přijede prvního července do sobotky a tady je to je zlom, tam to byly práce, to byla práce, byly povinnosti a tady je to najednou krásná krajina. Toto je ovšem jindy než první týden červenci. Přátelé, kteří se tu scházejí, víte, to je fantastické, kolik přátelství tady člověk uzavřel s lidmi úžasnými už jsem řekl literárním historiky, spisovateli, když jsme tady poznali já, Františka Kožika, Jiřího Žáčka, e, Františka Nepila například a, a desítky dalších e, výtvarníky, no už tady byl připomenut Vladimír Komárek, ale třeba Radek Pilař tady nám na Šolcově statku na zahradě maloval ty své panáčky a besedvali jsme s ním. To prostě nepřeberné množství fantastických zážitků, ale to nejkrásnější je to lidské přátelství které tady vzniká mezi těmi desítkami nejen pedagogů, ale i napříč, napříč generacemi. Víte, samozřejmě, my jsme zpívali poděkut jiné písničky před těmi třiceti lety třeba, než zpívají dnešní mladí. Tady už bylo o tom generačním rozdílu řečeno hodně. My pomalu ustupujeme do pozadí pochopitelně a ti mladí nastupují, takže ta sobotka samozřejmě musí proměňovat, to jinak nejde. Ta nemůže být taková jako v roce třeba 1968, že? Uh -huh. A, takže to je ta krása sobotky. K těm mladým, o, kterým jste, o kterých jste hovořil, patří i Jan Bílek, který tady zatím sedí nevyužit, ale on už pro ten festival mnohé udělal a jak jsem říkala, narodil se vlastně přímo během festivalu. To je krásné, tak to jsou narozeniny, připomínáme hned dvoje, ale já bych se ho ráda zeptala, jak jeho se ten festival dotkl, proč on s ním spolupracoval a spojil část svého života. No, Vlaďko, já bych bez festivalu asi vůbec nebyl na světě, protože i spojení mých rodičů vzniklo při Šrámkově Soboce, když se tady našli, když se maminka přijela. Ale jsem vlastně nezástupcem té mladé generace přes své relativní mládí, protože já jsem na festivalu služebně velice star, už po 34., takže na to hledím již trochu z nadhledu. Já si myslím, že... A jak jsem, ty se sptali, jak jsem do té Šrámkovy sobotky vrůstal. Šrámkovou sobotku v roce 57, 1957 pomáhala zakládat moje babička. Pak se na její organizaci podíleli moje rodiče a od 70. let, když jsem začínal víc vnímat, tak jsem si asi nejprve přečetl blahopřejný list k mému narození který napsali účastníci Šrámkových sobotek na jídelním lístku zdejšího hotelu Pošta. Pak mi, jak jsem se dozvěděl, ještě stačili propít kočárek, ale by tě vybrali na nový. A já jsem se pak zapojil tedy do, do festivalu tím, že jsem jako malé dítko roznášel samozřejmě květiny učinkujícím a podobně. Já bych do toho nepatrně vstoupil. My jsme tenkrát skutečně dvěma autobusy jeli pod okna Jičínské porodnice pogratulovat Marušce, mamince a pak tady na poště jsme dokonce hlasováním odhlasovali, že to bude Honziček. <tějí> tak vy <jste> to dali <tějí> příkazem rodičům. <tějí> no, tak, samozřejmě, že to, to, berte to samozřejmě se rezervou. Ale skutečně ten Honziček vlastně takřka od prenatálního období je soboták, mm -hmm. šrámkovec. Tak a teď Honzíček nám řekne, tedy kde začal, kde se, kde se chytil tím drápkem. On je teď archivář, teď už ten čas nemá, protože pracuje v Masarykově ústavu na nějaké vědecké práci, tak Honzo, my také mnoho času nemáme, tak tedy? No já jsem skončil u těch chytiček jako malý kluk, které jsem nosil učinkujícím a um, potom samozřejmě přišlo další zapojování do organizace, Hmm, začal jsem vodit po sobotecké po sobotce, po sobotecké historii na hluprek, jsme se chodili dívat na hřbitov, dělal jsem takového průvodce místního a hmm, dalším zapojením potom byla hmm, účast už v organizačním výboru na přelomu těch dvou století, co teď prošlo, hmm, Zorganizoval jsem trošku více, bez těch večerních pořadů vlastně dramaturgicky, spíš asi čtyři sobotky. No a pak jsem si tady taky našel svoji ženu a <laughs> teď už máme malého kluka, ten se teda narodil až o 14 dní po širámkově sobotce, což mě hodně mrzí. A hm, teď tím, že pracovně už jsem, jak říkala, mimo uh, už se tady jezdím spíš na dovolenou a letos jsem dělal jenom jeden pořád spojený s historií, kdy jsme se ohlíželi filmově po těch 50 minulých ročnících. Děkuji Janu Bílkovi. Já už v tuto chvíli musím poděkovat všem hostům, protože náš čas se naplnil, uteklo to jako voda. My jsme vlastně ani nestačili říct, že letošní festival měl název Znějící řeč s podtitulem Kultura mluveného projevu. Já jsem si ani nevzpomněla, že jsem o ní chtěla usilovat o tu kulturu. Doufejme, že jsme posluchače nesklamali a že se tu zase sejdeme nejen u dalšího významného výročí, ale já myslím, že třeba už v příštím roce. Poděkuji Tomáši Dražkovi, který byl u techni a dbal na to, aby všechno probíhalo v pořádku. Děkuji svým kolegům do Hradce Králové. Doufám, že si pamatujete jména hostů, protože už je asi nestihneme připomenout, ale já jim v tuto chvíli všem děkuji a přeji, ať je jim tady v sobotce se vždycky příjemně co se sem rádi vracejí, nebo ať tu rádi žijí ti, kdo tu jsou trvale. Takže ještě jednou díky a teď už předávám slovo zpátky do Českého rozhlasu Hradec Králové, do studia, kde by měla čekat. Jana Házová, tedy naslyšenou a naviděnou v Soboce.